Внусь на збори заяву і банку самогону. Тільки ж ти не пий багато, бо перше тобі партійне доручення буде, розвести нас після зборів по хатах. А він страшенно усе таке начальство не любив, щоб коло вищеньких, хоч сам дуб дубом, і вхопився. Ось зібралося на семеро, як і восени, членів партії на ложку під горою. Восьмий Сергій Самостріл Збоку трохи сидить Ще ж не прийнятий Хоч заява його уже у мене А під рукою у нього Банка трилітрова Із самогонярою, У газету загорнена І в косогона банка Як домовлялися Я асяку таку закуску приніс У торбі, з якого на рибалку ходжу І відкриваю збори Прошу затвердити Порядок денний Перше питання – про прийом товариша Сергія Кислиці у кандидати партії Друге – різне Затвердили одноголосно Ставлю я перше питання, прошу Сергія Кислицю розказати свою біографію Члени партії кричать у один голос Не треба нам його побрехеньки, знаємо і так, голосуємо Проголосували одноголосно Потиснув я перед усіма партійцями руку новому кандидатові, а він папір розгортає і ставить на морі банкою самогоном. Але я рішуче заперечую, наказую почекати з банкою і порушую у різному ще одне питання. Про саморозпуск партійної організації «Цегельні». А це вже був час коли біля школи на щоглі синьо-жовтий прапор майорів. Тричі його дільничний зривав, за десятку на щоглу вибираючись, і тричі його знову вішали. Відтак дільничний відмовився за десятку штани протирати. Інфляція почалася. А тим, хто жовто-блакитний прапор вішав, рухівці по 25 доляриків платили. Їхній взяло. Знову крики – «Голосуємо без обговорення! Уже вона сама розпустилася! Голосуємо і приступаємо до третього питання!» Ну, проголосували одноголосно, а третє питання – п'янка Так ми як урізали, поки дві банки не спорожніли, жоден і не відсунувся «Ні, не старіють до ветерани», – думав я, дивлячись на свою гвардію а тоді киваю до Сергія, підганяй гуш транспорт. А він почав було брикатися, бо зрозумів, що його із партією одурили, на трилітрову банку розкололи. Але я із торбини своєї дві пляшки казенки дістав, одну Сергію простяг, щоб він потім, коли своє найперше партійне доручення виконає, випив. І він уговкався. А тепер, кажу, розливши по стаканах другу пляшку казенки, товариші колишні члени партії, вип'ємо за пам'ять тих людей нещасних, батьків і дідів наших, які під нами оздечки тут лежать і до нас крізь скоринку земну стукають. Завіщо ви так із нами повелися? А усі сільські знали, тільки боялися досі признаватися, що тут, на лужку, під горою, у 33-му канави глибоченні копали, і в них кидали померлих із голоду, та й тих, хто ще тільки додихав. Хотів я спершу, щоб стоячи випили за померлих із голодухи, але бачу, що вже ніхто на ноги не зіпнеться. Тож випили, вважай, лежачи, хай на нас не ображаються. Хай нас грішних простять, вони теж не святі були, що до такого допустили. Тут Сергій Самостріл навколо контори об'їхав і біля нас конячку, запряжену глибокого воза, спинив. Вітак брав нас по одному і в того воза складав, як дрова. І тільки милиці та костер Данила Зенчика і з глибокого воза стриміли, а так ми усі покотом лежали. І рушили ми через село Усеньке, і як викотили на асфальтівку, кажу своїм партійцям, заспіваємо, товариші, хоч і лежачи через наше велике перепитіє, прощальну інтернаціоналку «Хай нас чують і пам'ятають». Дак ми як узяли на горлянки, ставай, проклятім заклеймінний, весь мир голодних і рабов. Небо над нами захилеталося. Люди із хати вибігали, дивувалися, але потроху нас усе менше на возі залишалося. Сергій кожного коло його двору побід ручки висаджував, і тихішала інтернаціоналка, як грім далекий із хмари, що відпливла за обрій. І тільки ще Данило на возі лежав, Найдалі живе. Він милицями своїми небо погрожував, Бо з двадцятих годків у безбожниках числиться. І дулі він небові сукав, І плакав до неба гарячими п'яними слізьми, Все вже мені Сергій потім розказував. А небо до нього мовчало, як німе. Дід Семирозум Дід Іван та відьми. Із раннього дитинства наслуханий я був про свого діда по матері Семерозума, який у давнюшчі часи змайстрував літака і злетів на ньому склуні. Мої перші літературні спроби в учнівському зошиті, ще я ходив до 3 чи 4 класу, про цю знаменитість роду нашого. На вулиці. В селі мене з кликали або «Семирозумів Володя» – материн рід, або «Гуців Володя» – батьків рід. У середині 60-х років, ще добуваючи свій третій армійський рік, заповзявся я знову писати про діда Семирозума. І в листі до сестри Валентини попросив розпитати батька, що був живий батько і більш-менш дужий, про Семирозума і про сільських відьом, які теж мали стати героями моєї майбутньої повістини. І Валентина надіслала два листи з Петрушина. Написавши повість Семерозум, я поклав сестрині листи у сто своїх армійських послань до дружини, і ось тільки тепер знайшов їх. Між тим, це єдині документальні свідчення про мій рід. Бо листи написані зі слів батька, якого давно вже нема на світі. Бо навіть мій кум і багаторічний дослідник писань моїх, академік Микола Жулинський, досі певен був, що діда семирозума я вигадав, витворив. І ще листи сестри, такі колоритні, живі, що свідчать не лише про рід наш, а й про час наш, про потік, крізь час поколінь людських. Отже, документи віку без жодної стилістичної чи якоїсь іншої правки. Привіт із Петрушина. Володя, листа твого ми одержали і даємо відповідь. Батько говорить, що літака він не бачив, але знає цього діда семирозума. Дід був сам дуже товстий. Вага його була десь, мабуть, більше ста кілограмів. Працював він у кузні Ковалем. Жив багато, чужих людей він не наймав, а працював сам по своєму господарству. Господарство нього було велике. Він мав двох синів. Звали одного Іван, а другого Матвій. Батько говорить, що йому розповідали люди, ніби цей дід сам зробив літак. Він збив із дощок щось схоже на ящик, Потім до нього приробив крила. У нього була своя клуня. Він затяг туди свій літак і спустився із клуні. Після цього його і прозвали дітом з розумом. Справжнього імені батько не пам'ятає, говорить, ніби його звали Данило. До самої старості він працював у кузні. Колись орали сохами, і він робив ці сохи. Ще до революції цей дід ділив землю між селян. Жив він років до 80-ти. Коли помер, то був такий сивий, як стіна. Сини його жили у Петрушині. Його син Матвій – це батьків тесть. Людей, які бачили цей літак, уже нема. Тепер про діда Івана, батькового батька. Дід Іван працював плотником а також і землеробом. У нього були свої коні, своє господарство. Він мав шестеро синів – Андрія, Василя, Павла, Дениса, Гришу, Кузьму. Павло загинув у 19-му році. Кузьма загинув у 41-му році. Він був партизаном. Після революції дід Іван працював у сільраді, допомагав розкуркулювати куркулів. Дід брав участь у побудові школи і церкви у нашому селі. Коли будували церкву, то один чоловік упав із самого верху церкви на землю і залишився живим. У той час пани продали свою землю, і дід купував цю землю собі. У 1905 році була революція. У цей час дід поїхав у Вседнів, а там саме розбирали магазин куркуля Лизогуба. І дід привіз додому краму, посуду і таке інше. Після цього тих людей судили і позасилали у тюрми. Але і діда не судили. Жив дід Іван 72 роки. Помер у 1939 році. Володя, оце все, що я змогла випитати у батька. Про роки революції, говорить, нічого не знає. Поки мені це розповів, то добре наплакався. Привіт із Петрушина! У своєму листі ти ставиш деякі запитання, а тому я, розпитавши про це у батька, відповідаю тобі на запитання.